Bezala, repasua, bea, edo bezela kirolerrepasoekin hasiko gea edo kirolerrepasoa eingo dugu ta hortako ba zein dugu telefonoan beste aldean Josemiel Lopez guardion Josemiel El guardion Bai guardion mira Bai bai bai da ura Bai izango da Bueno, bueno, ahora de hasta Google... Uf, velada, ...es que eh, les eh, vela de acá, que brilla aquí, ¿no? Pero... Ah. Hoy ¿eh? Pero... ...pero... ...porque se ha visto... ¿Eh? ¡Oye, yo aquí hay un margeno si se ha <risa> más gente a ...tanta, ¿no? ¿eh? ¡Vai, vai, va! ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? ¿Qué Flasan eta quiero sobre arroz hojayacian eta txarre guraldiño gente que El Vigar de Mayán, te pongo día, Lucas, ¿eh? -huh, bye. Eso te posibiliza, uh mi hijo, te ha venido a Mayara, de la vayamos los musquillos que me han visto, ¿eh? ¿O Está, y de vaciéndote en ¿eh? Eh, oña a ti, Vai, bat bi irazizuten, uh -huh. beste garipen bat, eta ebensortzi garren garipena, eh, gari argoten eh, mutillek, lortze uh -huh. dutena, ez da gutxi, eh? Ez da un zangau berdiko ez dula. Zero bat, <risa> bat azizia irabazten, espoz man gola, kiopana, uh -huh. eta berroi, gero, eh, santuzi duten hor, berroi eta ma bigarren minutuan, gioritaz pirosek, bigarren gola, eta uh -huh. azkenian, eh, bat eta bi, ezan, zatez duuna beti, ez demoraldi bikaina eh, gure, gure, gure mutillek, eta abidekoa emangoet, atezen bezala jono laztiregi, gero, Neiaz belaiz eh, Loperena, benyatak pola za Ariz Beresituga, Inau Ferrandez Josu Txabarri, Xabila Pasaran Joritz Aspiro eta Esponda Aldaketak Ariz Ojarbide, Jon Garmendia eta Josu Eta zabezela golak eh, Espondak eta Joritz eh, Aspirozek uh -huh. eh, Zakepen atzebat emadugu eh, uh -huh. Lider, taia eh, Iru garen maia ikodena anaitasuna Iru garen toloza Iru italo punturekin Iru garen pasalda Iru itali punturekin Zalo garen oi Idorita bi punturekin, eh, Horkusen dugu oso ondo kokatu e, da hola, tebora digo. Uste ja mesela, eh, mm -hmm. eta urreko partida etsiak izango ta liderena aurka, neista ja bezala ja ego dia, digo ama oiatzun anaitasuna. Eta quiero dakar todos a bigarren dago na ja, azkenekun aurka daka, mm -hmm. ropeta eh Tolosa, da ganea, pakez bakatuko, Tolosa da, ondarre biga aukera bat ditzu, horrein dikaneet, bueno, ikut Tolosa irabazeko, baina beste dena da e, roteta pasalla, eta roteta deo jo azkena pedagetxida, odun e, bigarren postu aia lortzeko, oia zuharrak, oia zuharrak, oia zuharrak, oia dakate, baina esabezela eh, demoral dilla bikaña. Eh? Bikaña. Bueno, zer jarraituko dugu? Bueno, eh, lehen e-regionalako ikora fasea, zarauntzek bi oia zuharra petxikarren, oia zuharra petxikarren, oia zuhar joan eginak, lehen oako bat, uh -huh. oia Jartzu harrak, eh, irugarren. Eta gero emenez, eh, areto futbolian, gipuzo gotxapeketan, eh, finaler dia jokatu eitzusten o jartzu harrak, uh -huh. o jartzunek bost, este jartu berri zaldibikoak bi, eta esan eh, finala iriztea lortu dutela o Eta lehenengo bi minututan, bi gozartuz eitzusten o jartzu harrak, ikin ziarte, ketan doni epikarrek, uh -huh. eta gero lehenengo zatian bukaeran, e, irugarrena unai ez nalak, eta gero pigar esa tía gola por que eta 5garrena ikerrintzi artek ja bere e, bigarren gola eta tornastean esan bezela e finala jokatuko dute larun batean Galtzarabordako kiroldegian Erraniko Horbelan taberna aurka eta bueno bezu bate biladi dute esanez eh eskerrak emateko sale gustiei jende badiri eh sale pila bat agertu zela el oso kiroldegira talde arabatzea esta pe ahí en emateko edo eta eskarrak emateko kontzientzialei, eh? Beraz, Oe, e, zitare badugu garria ani berriz animatza joteko areto futbolkoei. Bai. Hoi da talak ostialeko bistaietan esango dugu, eh? Jo uh -huh. karteletan e, eta nuz sokatzeko dituzten eh soliatzuko fokalariak, eh? Hori da. Vale, futbolakin... Eh... Neskak, batukatxegu, nabazu? Gota. Eh? Eh, neskak eh, lehenko maian, eh, Realak irabazik dintzen olibian zari bieta bat, atetikak lau eta bat zarago zari, eta koherentze bat lagunak ekbi. Eh, lider eh, Barcelona, laudita maika punturekin, bigarren atletik, laudita zartipunturekin, zazpigarren Realak, berorita maizetzi punturekin, eta amagos barren lagunak, Koitzen da 8. punturekin, mm -hmm. eh, datorren astean azken partida izan azken jardunaldia Laguna San Gabriel, Olivents Athletic eta ez eh, Reala. Mm Horida. -hmm. Eh, futbolarekin jarraituko dugu la pentsatzen daite. Biharren baituko dugu. Biharren dugu. Emen es leia estu bat dago, bat diga partida, falta dia, luzea den bigarren maila? eh? Bai, ze nila xanun ba, lehenengo maila bukatuta ze ondo, eta gaur periudiko hartu tabu, Bigarre Malia jarraitzen duta. Beste hiru partida, dazkarak, oia ez gauden impernoan edo, eh, Bigarre Malia, esatik gauden da, inyuri bukatzen ez den, eh? Ezea, ekip Malia, eh? Inyuri eh, eh, bukatzen, oso so, luzea. Deportibo, lider, la horita 2 bigarre punturekin, bigarren unzelta, iru garen Baila Oliz, iru garen Baila Oliz, iru garen Baila Oliz, zartu da, hemen, eh? kaleguntartean, oia-ia, mm -hmm. eta bandi galeia estu izako da, eh? gero jetxira postuan Alkoian ogeita malau puntu, Kartagenako ogeita malau puntu, Nastik ogeita maika. jo, Gironari, Girona jetxira postua zen minio, jakinta, gure lotinak jaunak, bitalde e, jetxigitxuro orten, bai, Bilarreal, eta Bilarreal B, Bilarreal okay. B, nahizta, eh, ama bigarre neon zalkapenean, bea jetxiko da. Oida ondorioz. Ise ta geixa se itzarentaldeantzeko primeran, getxiran postuan zon eta orain dauka getxira postua beak eh goritiketan dago 8 puntura, eh eh. Bai, bai. Uh... Etzi la postua tetikan eh jarreno gaitikan bestea, eh goritikotea 8 puntura. Mhm. Uh Quiero -huh. digarren e, maila digarren maila igora fasea, lugopast Ibarrechu Eibarri zanudu zizun beha eukerak, eta gila zarendu aproitzatu, eta gero lugo zartuzun eta emaitza atxarra, eh? daudz oso arrezko txuga. E, bigarren beha maia igoera zeko berriz, behar zainek iru, levantek iru. E, benede, emaitza nahiko jarizketo kaskarra. Eta kopa berriz, espanienko kopa, e, kopa jumenileetan, e, realak e, laude eta iru irabazizun, esportilleri, e, eta zarkatu dira final e, lortenetako. O sea, benede, gila zan oso, oso ondo. Mm? Bueno, hoi e, futbol Leaguei dago kionez, baina pentsatzen dut e, Champions-eko finalare pixka eta ipat uberko dugula, bai, Musimiel. Bai, apreteko dugu. Egia zan, finalat egit ikusi zenun. Ez, egia zan, taberna batean egon jarri eta bai ikusi zirula, baina bakit penaltitan erabak izela. Bai, bai, bai egia zan, Leia Zoestua, Chelsea eh, bat, Bayern Munichek eh, bat, Eta uh -huh. baiar muñizak izan partiduan zehar, baina hemen bagizu zerren. Golak, e, golak gola kontatzen dute, eh? Bai. Azken ian, eta golak e, nahi zartu baiar muñizakuk e, mula edo mullerrek partidua bukatzen ari zela. E, gero e, drogba, hau ikarar ja da, tipo eh? uh -huh. drogba, e, zartuzun e, bere gola. Porta guñizak bai izan duzen gainean, banako ben gintzun. Gero luzapenean, behak penalti bat egin zun. Eta Robenek, eh, etzun ez batu, eta eh? zainiak txezkek eh, gilitzu egintzun. Eta geho penaltietan, bai, azken penaltia, bai, jokalariak, ez behintzta postea jozun. Eta berri hori ditietro bak e, zartu egintzun kola. Eta, bueno, ez inesteko. Eta zain, egin e, bat malbizit mal jo bat, e, zabat, este, eta kupitzu egintzen ere, eh, mitari. Bai. E, taldeak, e, betxia jokatzen dunian, e, zeak, este, finala, bai. kasu ontan baiherri munitxekoak munitxian jokatu zean, ez du bazten. Esta la rumba tiene ere gilesan. Está hoy comprobatua do, bueno, comprobatua edo sanet beti hola pasatu izan du. Esta es güiñu sirasi, es tu güiñu sirasi, historian. Eta izan du yakaso bakai posto sei bier, teso güiñu sirasi, kasu honira bakai, echeko taldea. O sea, que orba da la komaldi zillo bat. Esta, esi, pensa te bergo te pizkaba da e aukeratua arte, eh? Aukeratua biellostika nor fidala jokateko. Bai, Eta esan gido, bueno, azkereko... Oportunidadia edo zutela, hor eh, bai, bai, jokalari batzuk urteazko da maten atxel sinenez eh? bai, Drogba, Zambetela, Lampar, eh, terri mm -hmm. Eta behentzako azkeneko oportunidadia eta segia zan eh, lortu idutela, eh? xapel liga Eta goztu gaztuko ere eh, Ostiralian eh, kopako finala dela Bai, eh, eh, eh, mm -hmm. eh, Atletik eta Bartzelonan hartekoa Horri da, horre Madrid, Vicente Calderonean jokateko ute, Atletiak eta Bartzelona horri da Bueno, ba ea gertatzen den horrek ide, eh? Ya ja, gir, girotzen hasiko ziela eta europalik galduta gero, ba bai, bai, bai. gogotsu ehongo bai, denak eta humillotsuei itzeraldia zatekariote Kristo kopia afatsuta dela ez, 20 egun gutzutetan. Eta ez dugastu berau kirola dela, ez? Eta posibelt zure irabazi edo galdu. Bai, finala, finalea iristiak bat da, baina finalak irabazteko irabaziin berdia. Oi, da finala gatu berrira, boto baina galdu lizke. Ordu ze Ordu hori hori Bueno, eta pelota dugu. Bai, ba, pelotan e, lau partida zien jokatzekoak, baina azkenean bi bakarrek jokatu dira asteburuan Eskuzbanakako Chapelketan. Eh batetik oñatzuengo eta Gontzalezek, eh Bengoetxeak 22 eta Gontzalezek 7 eta uh -huh. bestetik Asiarrolaizolak 18 idoatek 22. Uh -huh. Eh izan e, Aimarrolaizolak eztula jokatu e, besoko minangatik eta atzerapena eskatu dula eta Xalata 3 Jon artekoarestela jokatu, ba, lekuin, lekuindarrak ba gripi hauztet pasadula lengu hastian eta etze, etzelako iristen partidara uh Huuu, eusar hemen, bueno deiko iduate txantreako gutila, beriraz uh -huh. dekantela, eta marzei sortzi hemen sortzi amazei, bai. eta bueno merezimento sortez, iraz, iraz bai, eh? e, Lengo urtean e, sekulako etxapelk eta intzun lengu urtean final erdita iritsi zen, aurten bezala eta, uh -huh. bueno, ba, erakutsi du ba, ork funtzionatzen seitzen dula eta horre hautea merezi dula Eta, mm -hmm. bueno, ba... eta bestea, ta partida veréis, clorica e, en cabeza. Bai, e, bengo Bengoitia R es nagusi zen, e, tanto, osea, tanto asko sake sartu zizkion eta bestela sake remates edo esaten esatentzaiona, eta mm -hmm. bueno, ba Xabiastean Gonzalezek etzula Leitzakoan kontra ezerriteg izan du. Ez erriteg, es. Eta su santo bezala, es, Xala Hirujo, ezago dela, es, ez Eta quiero bestea, Aimarolaizola ta Julian Retegi. Oiteki doz, oiteki do, bio, eh? Oi, Horrek otan. Horrek eh? izango dia, ba, jokatzeko daudenak. Eta... Erki. Gite mm -hmm. zerrek jo gozuan, pelota... Hi... Pelotan ez, herremontian esan, e, txeverria laugarrenak eta txeverria irugarrenak irabazudutela erriosiako torneua, edo udaberriko fronto imotzeko torneua. Oñatze mm -hmm. eta San Miguelen aurka, e, oñatze eta San Miguel izien favorituak, ze bueno, San Miguel azken aldean sekulako maila kindabil, jokatzen. E, partida oso berdin dut juntzen hogeita mazazpina juntzien, baina bueno, etxeberria tarrak lortu zuten berrogeira iristia. Eta bueno, aste buru hasiko dela azpeiteko torneua. Batetik an, matxin irugarrenan labaka etxabeta zu bizarretan kontra, eta bigarren partida etxeberria laugarrena e, aizpurua. Aizburu, e, uh -huh. eh, Zulaika eta Urkon kontraiko diela. Eta, jokimazzo, Ramontean ere, Miguel Mexiko Urrutia, Mexico hagunada, Mexico hagunada. Bai, alakuntzen. Eta, udaren el duela, unea galarretza, zapaketa jokatzea. Oida, buruz buruko txapelgutatza, eta, bueno, egia esan, eh, Bocasatu handia hartzen da Miguel Mari Kantxan ikusten eta uhum. bueno ba, pena mereziko du abuztualdian galarreta joteak berriz aukera hoe ukitzeko. Bai, ba, udararen posatuko dula ta izako txurelako halako zeak, eh. Bueno, eh, dugu ya pelotakin? Bai, oi da pelotekin. Sindularitza, <hazen> bueno, cade en una caste chiruan. Bai. Baina azopendiko etapa ikuzgarria, Irabastera Mateo Errabotoni, bigarrena Jokin Rodriguez, pulito Rodriguez, hirugarren Alberto Lozada. Zekapena hartuko dugu, mm. e, lehenko Joaquin Rodríguez, bigarna raide eskedal, 8 amaz segundura, irugarna Iban Baso, minutu bat, 8 a 2 segundura. Lehen Euskalduna, beinatik intxauzti, bat, 8 a segundura, eta gero ondoren bestezko alduna, e, Mikel Niebe, niebe. E, izterra, Euskal e, Telekoa, lau minutu 8 eta 8 segundura. Eta Kalifornia kuitzulio bukatu da ere, mm. digarazlea, e, Robert Jessing, eh, Raboa Nekoa, hm? Mm? Mm Hoyo, -hmm. que gureba ja bai, nen, play -off play -off pack, pack. jokatzen, bai. Eh, hor ligako ezenek irabazi playoffak jokatzen Aridira. Eta tertibizatuko denun Caja Labor Baskoniaek mm -hmm. eh ta os treske de Bizkaian aurka, bai. eta ja bigarren garaipela izan dutzun Baskorinia taldeak eta zerkatu dela, eh? Eta Bilbao Basket eh kanpo geatu da. Bai, bai, bai. Ya Kalura solo otro piquera galipa vascorrieta, bilobaskia kapo uh agatuda -huh. eta efila agatu uh -huh. e, ordena jokatuko du na da vasconia eta gobestea el lagunaro impulso de basquete garaipen no oso oso historiko, estamos enuke, valenzian aurka. Bana hoy eta aztertia biak jokatuko dute berri valenzian. Ze hor aipatu herda valenzian jokatuz zutenian E, Amasei puntuko aldiatea zioela Balentziak, eta mm. ia ezin ezko ematen zula buelta ematia bai, horrei. Bai, bai, bai, bai, an, bai, an, bai, bai, bai, ikizu zaskibarroia euskenei, txian ondo haidia, osondo haidia, txian mm. e, eta irabazintzuten, hor dut piar zamezera jokatuko dute e, beste, beste partida, eta hemen, hemen, irabaztaduna, ja aurrea Eta, gero, sorpresi gabe, zarkatu ere, Barcelona eta e, Real Madrid. Eta, uh. bueno, lagunaro hor e, zarkatzia, ikrarare dei Sagoliz Sagres eh a sorteak aten Bai, lehengoaldi zerkatu katzeko eta poz ohingo balutekia izango hitzakia ikus ikus, ikus, ikus garrella ez eh. Eta gero motoak ere izango dira Bai Eh, bueno, moto 3 eh, Luis Rossi da da, bigarren monca, 3 Riz, moto bian Tomas Luti, bigarna Corti, 3an, eta hemen MotoGP, hemen eskendi egin exautetuna Jorge Lorenzo, irgasizun, Pierre mm -hmm. Valentino Rossi, 3an Casey Stoner. Zercapera Jorge Lorenzo la ahorita mar, mar punturekin, bigarna Casey Stoner, eh la ahorita di punturekin, i 3an Dani Pedrosa punturekin. Eta gero juego voy a tenisea, eh, tenis en Roma en Costa de Narida ere, protagonista. Eh, Villa mm -hmm. protagonista, eh, neske bakumetan María Sara Popa rusuak, eh, irabazi egin zillon etzira eh, trabatei Nali, eta hoy chagoatzen ari dira Rafa Nadal eh Novak Djokovic. eta se sabe en internet SEA, está zure rengozeta ontzi dira titula Rafa Nadal ek haspi sutseri namango ditzen gogo maitza, lehengozeta, Rafa Nadalak e, 7, <güen> eh Novak Djokovic 5, eh? Pero lehengozeta nada bat ez. Aipatzekoa baitare Jose Miguel Segama izkorri jokatu dela asteguruan. Oi zu ateriko mai, ho da, eh? Etorri bueno, mendi -men lasterketan? Ho da, eh indar geio hartzen nahi dena azken urteetan, ez? <güen> bai, bai, bai, bai, eta Bez diongania bere txukiraztea izauten forman dozela, eh? Katalan hau makina bada, eh? Kilian Jornet, Jornet, eta bigarrena munduko txapelduna dena, Luis Alberto Hernando, eta emakun betan berriz, eh, bueno, eh, gure elgetarra, nahizan motrikon bizi, oiena kontazat. Bai, sekulako eh, mailan dabil behir gaina, bigarren urtez jarraian, eta bueno, bestelare Hira. emaitza harrigarriak harri garriak eta ikusgarriak lortzen nahi dena. Ikusgarria garri eh? ja, egiteza, eta bigarrena Nuria Pikaz eta bukatzeko izan Rubian, eh, eh bueno, se había Ris Olympic. En Liga Neco Larribillita, baina irabazi du hemen sakoba itzekizela Europa League edo UEFA. Bolean han lika dira sido. Ceresan horrek, nesta liga Neco Larribilli, zakatu zakatu dela ja Gineke McApedo, el dator urtean. Beraz honenen artean. Bai, eh, o sea, Larri eta Larri, baina askerin lortu du Bueno, temporada de Liga ya e, egitea eta eta ondo ondo ondo bukatzea, eh? Uh -huh. Eta merezi bento osos, ea, aukele, a, a, a, a era, hemen, eres, eh? Da aukerik urtean ere tornen modaldean hemen astido batanoetan hokatzen ere, eh? Ya, sorte hori dugun. Eh, uh -huh. ez dakit, Josemiel, eh, errepasua gaiteko edo bukatzeko zerbait eh? falta zaitu falta da jun? Ya ora que ya Rodrigo, fotopula. Bueno, ba, eh, esango du 8 zertetan errepikapena, tasteazkenean zer da hemen? Bueno, se apeltura Liga A, Eh, i fide, prenen arteko beste liga, gero girore izango dutzea. Bizkaibiko hartutako da, eh, le tengo malla, esta piscas escapata. Eh, bueno, esta eh, orun piscas etari gente geza utzeko duela, eh, uh -huh. eh? Eh, quiero hemen batollas eh, de visita gainen este de Gorguru. Eta bestea, naixari altuna, eh? Dice usted, ¿diríbe tipo bilado a un diez? Bai, bai, bai. Yo la fotografía no había pedido, ¿lo viste? Es que la televisión estaría kirol mota ez berdin, ¿eh? Etakio, bueno, yo chico digo, cure, cure capital a Bai, bai, inbergo jogo, ¿eh? In llogo, eh? jator tort portatuta gurekin emezi do. Bai, bai, bai, gainera ez tio a un diez digo, ¿eh? Geografía, ¿eh? Bai. Eta egiezan, <laughs> bueno, eh ongoean, ki eran buru-buru, zeta, eh, seguro que iba te pasé mañana bueno no mala debe ser allá fuera Castro Holanda aldean devil ordun bueno xatuko itxor eonduz zero ondela llave ese eh para la google eh, ochalian, eh? Bai. Eta, gireza, eh? Bai, bai bai eta ieza experiencia zona ikandu genuen eh bai bai bai ieza oso jatorra ta poso bai, bertukoa e, mutilea e, e, eta haser ekitxor batzuk eta iongoia ikerania e, juana nekin eta eta eh ba, oso ando, Jose Miel, bueno ba? odun, kasko, besteo, ondo josemi bai, uh -huh. eh eskerregasko beste astele mate ze gukin bai e urrunko asti ditago goia ya eh Ya mallatsekin batian ja bakizu, eh? Bai, dena bukaera izateutela ta zukei oporrak mesituzula. Bai, bueno, gor baina deskanso ekaia hingo dugu, deskanso pixkat. Laturreak oindarzu. Etaturrea beti bezala atopeterkoa ya. Osonomirari. Osondo asteazken arte Josemiel. Esker gasko, Aio. Afrika.